Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Дев'ять. Саллі прокинулася в середину рано вранці, склала сумку та тривожно чекала. Через вікно побачила, що на дворі падає дощ. Коли медсестра Фентон сказала, що вона може йти, Саллі обняла її, попрощалася та поспішила, майже побігла коридором геть. Всю дорогу додому в міському автобусі Саллі міркувала, чи не здаватиметься тепер її квартира якоюсь іншою, коли вона познайомилася з іншими. Їй треба уважніше ставитися до їхньої власності, сказала вона собі. Адже вони окремі індивідуми, тож варто шанувати їхні речі. Саллі помахала сивому скоцюрбленому містерові Грінбергу, коли вийшло з автобуса перед його ательє. Той помахав їй у відповідь він, мабуть, і не знав, що вона тиждень була в лікарні, та й з чого б йому знати. У бідолашного чолов'яги своїх проблем вистачало. Сіті крадіжки. Ця частина Вестсайду була небезпечним районом. Крає мука Саллі помітила Мерфі, що був повернутий спиною. Дурниця, звісно, але в тих рідкісних ситуаціях, коли вона поверталася додому пізно в темряві, вигляд поліцейської форми за скляними дверима її заспокоював. Раптом Саллі подумала, а якщо в її квартиру хтось проник, поки її не було вдома. Серце калатало в грудях, коли вона перестрибувала через дві сходинки. Вона ретельно перевірила свої двері, чи не залишилося підозрілих слідів. Якісь вм'ятини та подряпини біля замка здавалися давніми, але не можна бути певною. Вона відчинила двері, роблячи це якомога голосніше, а тоді вигукнула. «Агов! Є тут хтось!» – сподівалася, що злякавшись зловмисник втече через вікно вниз по пожежній драбині. Здавалося, все було в порядку. Речі лежали на місцях. Ніхто сюди не вламувався. Хвала Богові. Салі приготувала собі на ланч яєчну бовтанку. Хотіла картоплю фрі, але згадала обіцянку співпрацювати щодо питання контролю ваги. Миючи тарілки, вона заглянула в темне віконце духовки. Відображення було її власним. Вона спинилася, з рук стікала мильна вода. Роджер казав не зв'язуватися з ними, якщо його немає поруч. Чому? Що може піти не так? Можливо, він знав, що їй нічого не вдасться, якщо його не буде поруч. Можливо, те, що мецестра Дафі сказала про Еша, який сам створює особистості, було правдою. Вона, мабуть, не змогла б достукатися до інших, навіть якби спробувала. Доктор Еш змусив їх прийти на сеанс групової терапії через гіпноз. Можливо, то була гіпнотична фантазія, яка без нього не спрацює. Але могла і спрацювати. Після того, як вона пропилесосила килим, Салі увімкнула телевізор, прокрутила перемикач каналів, пропускаючи свої улюблені вікторини та мильні опери, і зупинилася на дискусії трьох економістів, які аналізували рецесію та її причини. Жоден із них не міг передбачити нічого хорошого. В голові з'явилася думка «похмура наука». Звідки воно взялося? Саллі не розуміла, про що вони балакають, і це засмучувало, але вона змушувала себе дивитися заради ноли. Коли програма закінчилася, вона з полегшенням зітхнула та вимкнула телевізор. Як може нашкодити всього всього коротенько розмову з іншими? Вони всі здавалися такими легковажними, коли розмовляли в лікарні. Жодна з них не сприймала це серйозно. Їм потрібно було сказати, що тут питання життя та смерті. Саллі побрела до спальні, щоб подивитися, чи зможе визначити, які речі кому належать. Мудрові книжки точно були ноленими. Вона взяла поминки за Фінеганом, спробувала почитати, але згодом швидко згорнула від роздратування. Ну, але я знаю, що ти десь тут. «Мені потрібно з тобою поговорити, мушу дізнатися, чи все це насправді, чи я можу вас бачити та чути без гіпнозу доктора Еша». Потім вона попорпалася за книжками, поки не знайшла вібратор. Якою насправді була Белла? Чим вона займалася, коли Саллі увімкнула вібратор у руці, його форма вразила її, і вона дещо пригадала. На вітрині секс-шопу на Таймс-сквер було повно таких вібраторів. А інші виглядали схожими на «Господи, ну і гедота», сказала вона та кинула його назад до коробки. «Що вони за збоченки?» Та одразу ж прикусила язика. «Я не можу їх осуджувати, кожна з них окрема особистість. Мушу сприймати їх такими, які вони є. Намагатися зрозуміти їх». Вона повернулася до шафи та витягла блакитну сукню. «Деррі, підозрюю, що це ти купила її того дня, коли отримала роботу». «Я мушу з тобою побалакати, Деррі. Мені потрібно знати правду. Деррі, Деррі!» Доктор Еш сказав їй не контактувати з групою, але він міг із таким же успіхом сказати їй не чухатися. Саллі більше не могла витримати це напруження, і хіба він не говорив уникати стресу. Вона мусила дізнатися, чи зможе самотужки пробитися крізь бар'єри власного розуму. все, що потрібно», – запевняла вона себе. Це просто докласти трохи більше зусиль. Всі завжди говорили, що в неї немає сили волі. Що ж, Саллі їм продемонструє. Для початку вона зняла з важеля слухавку телефону і перевірила, чи добре замкнуті двері. Тоді старанно прибрала в квартирі, ніби очікувала гостей. Прийняла теплий розслаблюючий душ, розчасала волосся та одягла стару квітчасту сукню, яку вже давно не носила. Околу Селлі поставила чотири крісла. Пониш, поривши квартирою, знайшла три дзеркала та розташувала на сидіннях трьох порожніх стільців. Сперши їх вертикально на спинки. Перед одним дзеркалом поклала поминки за Фінеганом. Я цього ніколи не читала, ноло, але обіцяю, що невдовзі почну чесно. Я вирішила більше читати та розвивати свій інтелект. Хотілося би побалакати з тобою, щоб ти пояснила та показала мені, що до чого. Тоді вона акуратно склала мою блакитну сукню на другому кріслі. «Деррі, я справді намагатимуся більше радіти та сміятися, як ти й хочеш. Якби ти прийшла та допомогла, мені було б легше повірити у все це, і тоді ми змогли би показати докторові Ешу, що співпрацюємо. Ми могли б разом розважатися, як і личить давнім друзям». Салі поклала вібратор на третє крісло, обережно затиснувши його між великими вказівним пальцями. Силкуючись приховати власну огиду, я знаю, що мені не варто так боятися сексу, Белла. Прийди, поговори зі мною, розкажи, як мені бути розкутішою та не панікувати перед чоловіками, як це в мене завжди виходить. Саллі мовчки чекала, не знаючи, як правильно покликати цих людей, яких вона бачила та чула у своїй голові. Я не божевільна, промовила вона. Я довіряю докторові Ешу, тож ви всі там. «І вам варто вийти та показатися мені, щоб нам у чотирьох стало краще». У кімнаті панувала тиша, тільки звук дощу стукотів по склу. Вона підвелася та розчахнула всі вікна. Тоді повернулася, сіла та чекала. Все одно нічого не відбувалося. «Я знаю», – сказала вона, раптом підстрибнувши, – «влаштуємо чайвання, як ми це робили, коли ви ще були моїми маленькими ляльками». Вона пішла на кухню і повернулася з красивими чашками та срібним сервізом, весільним подарунком, який вона залишила собі. Саллі поставила чотири чашки на маленькому столику в центрі кімнати, і доки закипала вода, розпечатала коробку мигдального печива та акуратно виклала його на тарілці. Вона ніколи не купувала мигдального печива, але час від часу знаходила коробки з ним у буфеті. Одна з її особистостей, мабуть, полюбляє його. Пищення з кухні налякало її, і Селлі аж подих перехопило, доки вона не зрозуміла, що то свистить чайник. Вона знову підскочила, приготувала чайничок із заваркою та поставила його біля печива. — Будь ласка, прийдіть, — молила вона, по черзі заглядаючи в кожне дзеркало. — Я знаю, що мені не можна вас самі викликати, але я більше не витримую. Якщо хоча б одна не прийде зі мною поговорити, я вистрибну з вікна. Я знала, вона блефує. Салі б ніколи не порушила обіцянку, яку дала Роджеру, але я також дала слово, що захищатиму її. Мабуть, я могла б просто відключити її та взяти контроль на себе, але мені так остогидла її дитяча поведінка, що я вирішила ще й насварити її. Це ідіотизм, відрізала я. Ти знаєш, що тобі сказав Роджер, якого біса ти це робиш? Салі помітила моє зображення в лівому дзеркалі та одразу ж впізнала. «Ой, Дері, вибач, будь ласка. Я вже не витримувала, у мене голова ледь не вибухнула. Я мусила побачити, чи це все насправді, чи можу я зробити це самотужки». Збентеження в голосі вона приховати не змогла. «Охолонь», – сказала я, – «чого ти хочеш?» «Я просто хотіла ще раз зі всіма вами побачитися, поговорити, впевнитися, що ми будемо друзями та працюватимемо разом». «Но ну, щодо цього не знаю». «Будь ласка, Дері, не відмовляй мені». Її очі забігали кімнатою. «Хочеш чашечку чаю?» «Ну так, я вже давно його не пила. Коли ти нас востаннє запрошувала на чуювання, чашки та блюдця були з іграшкового алюмінієвого набору. За чай слугувала вода, а печиво було уявним». «Це справжній чай, запевнила мене селі, А ось масляне печиво з мигдалем». «Я знаю», – сказала я. «Моє улюблене». «То це ти його весь час купувала», – сказала вона. «Бачиш, я і не знала. Для мене важливо знати такі речі». «Для чого?» «Щоб ми ставали ближчими одна з одної і краще підготувалися до злиття». «Якщо злиття ще взагалі відбудеться», – сказала я. Вона уважно розглядала мене в дзеркалі, міркуючи над тим, що треба бути обережною зі мною, бо з того, що розповів Роджер, вона знала, що я єдина була при свідомості, коли вона та всі інші відключалися. «І без мене ми не вилікуємося». Вона мусила завоювати мою прихильність. «Ти забуваєш, я знаю, про що ти думаєш, Селлі». Вона була вражена. «Звичайно, я забула, вибач, я не хотіла». «Тобі не вдасться просто мене використати чи обдурити, Селлі?» «Можливо, терапія дає тобі переваги, тому що зараз ти нас емоційно прийняла і можеш спілкуватися з іншими». Але я знаю твої думки, крім того, тільки я знаю всіх інших та можу контактувати з ними. Тому розставимо всі крапки над і. Відчуваючи мій погляд на собі, Селлі обачно зосередилася на своїй чашці чаю. Вона не хотіла мене образити, не зараз. Ти навмисно відключаєш свідомість, щоб не впустити мене, сказала я їй. Так не піде. Ти маєш дати мені все бачити та чути. А якщо тобі потрібна моя допомога, я мушу стати твоїм повноправним партнером. Вона глянула мені в очі. «Що ти маєш на увазі, яким повноправним партнером?» Я не планувала цього казати. Це просто прийшло мені в голову, і я вирішила, як сказала би Белла, підіграти. «Домовимось так», – сказала я. «Я допоможу тобі позбутися інших, і ми домовимося про дует. Одна голова добре, а дві краще. Чаюватимемо вдвох». «Тоді ми все одно залишимося подвійною особистістю, як Джекіл та Гайт». «Не зовсім. Більше нагадує Попелюшку. От її хрещена фея змахує своєю паличкою. Вона враз вже одягнута в сукню та готова танцювати на балу з принцом. Ми поділимося на час. Ти, до півночі, я після, і будемо вільними, як пташка на двох крилах. Літатимемо, куди нам захочеться». Зможемо подорожувати світом, побачимо Лондон, Рим, Париж, влаштуємо собі бал. Але доктор Еш сказав... Він сказав, що ми особливі. Поглянемо правді у вічі. Якби не я, він би й на секунду тобою не зацікавився. Ти би лишилося гнити в якійсь затхлій палаті. Тому я заслуговую на свою частку щастя. Я також хочу жити та бути справжньою людиною. Салі б думала, що я маю рацію, але від визнання цього факту вона тільки засмучувалась. Якщо я наполягатиму на постійному партнерстві, подумала вона, у нас ніколи не буде нормального життя, і з таким же успіхом вона могла би просто зараз вбити себе. Стривай, гукнула я, Агов, не лізь поперед батька в пекло, хіба я сказала, що це назавжди. Салі кинула на мене різкий погляд, усвідомлюючи, що я відповідала на її думку про самогубство. Що ти маєш на увазі? Я не збираюся жити вічно. Мені просто потрібно трішки часу, щоб прожити кілька чудових років, сповнених кохання, мандрівок, екзотичними місцями. Щоб життя було цікавим. А потім нехай куранти б'ють північ та перетворюють карету на гарбуз. Салі усвідомила, що врешті-решт може керувати мною тому, що мене непокоїть думка про самогубство. «Так», – сказала я. «Це мене турбує, я не впевнена, як там все влаштовано, але якщо ти вб'єш себе, звинувати ти можуть також мене, і, можливо, за це я потраплю в пекло. Я не хочу ризикувати. Я не винна в тому, що не покоюся через це». Вона відчула напад головного болю. Від потилиці він піднімався вгору, перетворюючи череп на болючий шолом. «Рослабся, не опирайся, Салі, опір тільки збільшує біль. Я не розумію». Ти ж хотіла, щоб прийшли інші та приєдналися до нашого чаювання. Але коли ти опираєшся цьому, шия напружується і від цього посилюється біль. Хто зараз прийде? Ну, я ж не ворожка. Сама не знаю, доки не почую її. Салі вмостилася в очікуванні, намагаючись не опиратися болю. Сьогодні, на відміну від попередніх разів, вона відчувала, що залишиться при тямі, замість того, щоб втекти. Тоді вона побачила обличчя в центральному дзеркалі, Штучні вії, товстий сценічний макіяж та хтиві губи. «Якого біса тут діється?» «Це гаразд, Бело, сказала я. Селлі вирішила провести сеанс. Чотирьох членкінь, засновниць клубу «Таємна п'ятірка» викликали спотойбіччя. Назва клубу на мить спантиличила Саллі. Цифра п'ять стукало у неї в голові. «Ой, бляха, муха, дівич, вечір. Коли я відчула, що виходжу, думала, будуть якісь розваги». Мені не потрібен ще один сеанс із дівками. Будь ласка, Бело, не йди, сказала Саллі, я хочу зі всіма вами поговорити. На терапії ми досягнули ключового моменту, це стосується нас усіх. Бела з огидою глянула їй просто у вічі. Нафіга ти витягла мій вібратор. Ми що, дрочити тут збираємося? Салі була шокована, але намагалася цього не виказати. «Ні, я просто думала, якщо будуть речі, яких ви торкалися, це допоможе вам з'явитись». «Це допоможе, хіба, кінчити?» «Я не хотіла». Вона надивилася за багато моторошних фільмів, сказала я. «Господи, Селлі, це ж не чорна магія, ми не душі мерців тут викликаємо». Я не знала. «Та ти ніколи нікого нічого не знаєш, сказала Белла, тому ми всі в такій сраці». Вона повернулася до порожнього церкала. «Хто ще прийде?» «Тільки ми і Нола», – сказала я. «А як щодо сама знаєш кого?» Салі ще про неї не знає, вони ще не познайомилися. «З ким я не познайомилася?» – запитала Салі. «Забудь», – сказала я, – «ще буде час». «А вона обуриться, коли дізнається, що її єдину не запросили на чуювання», – сказала Белла. «Ну і добіса її». Як на мене, сказала Салі, я маю право знати. Хто сказав? спитала я. Не хотіла поводитися грубо, але мені вже в печінках сиділо її скиглення. Будь ласка, ти пообіцяла докторові Ешу, що будеш допомагати, а ти йому пообіцяла не контактувати з нами самостійно. Салі покірно опустила голову. Вибачте, ти маєш рацію, я нічого не питатиму. Ой, бляха. вигукнула я, знову відчуваючи напад міякосердя. Бела говорить про Джинкс. «Хто таке Джинкс?» «Одна з нас. Ще одна? Я думала, нас лише четверо. Ти назву клубу пам'ятаєш? Таємна п'ятірка!» Салі похитала головою, ніби намагалася прояснити це в собі. «Джинкс, я вже раніше чула це ім'я, але завжди думала, що люди так казали просто так, що то був Джинкс» в принципі, частка правди в цьому є», – сказала Белла. «Чому ти не хочеш, щоб Джинкс вийшла?» – запитала мене Селлі. «Вона жорстока», – відповіла я. «Мені важко уявити, що вона зробить, якщо буде не в настрої». «Чому ж вона злиться? Вона такою народилася», – сказала я. «Джинкс – жорстока, злоблива людина, і чим менше ми з нею матимемо діла, тим краще». «Погоджуюся з Деррі», – промовила дзеркало справа. Салі повернулася та побачила вдумливий погляд Ноли і довге чорне волосся, що спадало їй на плечі. Випускати Джинкс – то все одно, що відчиняти скриньку Пандори. Біда вилетить звідти і знадобиться купа часу на те, щоб сховати її назад. «Це мене лякає», – промовила Саллі пригніченим голосом. «Якщо ви всі так вважаєте, це, мабуть, правда. І якщо Джинкс – частина мене...» Тоді я, мабуть, жорстока та злоблива. О господи, ким я є. Ти тупоголова, сказала Белла, і я йду. Не думаю, що тобі варто йти, сказала Нола. Це просто велика купа гімна. Коли захочу, тоді і піду. На трасу погуляти. Белла пхикнула. А ти що про це знаєш, мудра гелько? Ти навіть не трахалася ніколи, тому Ларій і пішов від нас. «То все твоя бляха-муха провине!» «Це неправда», – відказала Нола. «Ще яка правда, ти навіть ніколи не ходила з ним випити!» – постійно розводила сморід щодо його друзів. «А ти ноги свої розводила, щоб опинитися в ліжку першого зустрічного, як якась нікчемна шльондра! Слідкуй за тим, з ким ти розмовляєш, сучко!» «Аго!» – втрутилась я. «Ми сюди не чубитися прийшли!» Салі, це ти розпочала, ти, господиня, ти й розбирайся!» «Так», – сказала Саллі, – очевидно схвильована через такий потік матюків та взаємних образ. «Я вас зібрала... Ну, тобто, я організувала це чаювання. Ми мусимо обговорити майбутнє. Нам треба співпрацювати з доктором Ешем, ну, тобто...» Вона затнулася, не впевнена в тому, що саме треба говорити далі, та втупилася у свої холодні пальці. За прохолодою швидко надійшло напруження в потилиці, яке переросло в біль, і вона безпорадно глянула на мене. Салі знала, що означають ці симптоми. Ми всі знали. Вона намагалася триматися, але біль був дуже сильний, він розривав їй череп, розколював його надвоє. У дзеркалі на стіні вона побачила дике обличчя, обрамлене зміїними пасмами. Деррі прошепотіла вона, допоможи, здається, це... «Гаразд!» – сказала я. «Заспокойся та пусти мене! Джинкс мене не витіснить!» Саллі швидко глянула на годинник. Двадцята сорок три. «Що ж, я помилилася!» – вискочила Джинкс, викрикуючи. «Що тут нахрін, нахрін, захрін відбувається?» Вона побачила обличчя в дзеркалах і одне за одним їх порозбивала. Джинкс зірвала фіранки та потрощила меблі. «Господи, я тішилася, що мені не доведеться там ночувати». Помадою Белли вона накарлюкала букви «Джинкс» на дзеркалі на стіні, а потім розбила і його. «Загалом, — подумала я, — беручи до уваги три розбитих дзеркала, це дарує нам 28 років нещастя. Господи!» Я з усіх сил намагалася захопити контроль, та вона була надто сильною. «Це заволала Джинкс тільки початок, ви довбані сучки!» І вибігла з квартири. Джинкс пройшла через підвал, розкидаючи картонні коробки, малюнки та іграшки, і вибігла на задній двір. Вона розлютилася на всіх нас, особливо на мене. Джинкс знала, як я не люблю, коли вона вдягається в чоловічий одяг, тому збиралася саме так і вчинити. Мені на зло. Перелізши через паркан у сусіднє подвір'я, вона згадала, що вже давно не пробиралася до швейного отелю Грінберга. Вона поморочилася із задніми дверима, а тоді побачила, що замок замінили. Що ж, підважити двері та виламати їх, зайняло б у Джинкс лише кілька секунд. Вона повернулася у підвал та порпалася там, поки не знайшла шматок арматури. А тоді повернулася до двірка і відірвала його від замка. Двері відчинилися, і вона прослизнула в підсобку. Джинкс між чоловічих костюмів, Щойно випросуваних, які ще пахли пральним засобом, відкидаючи один за другим, бо були за великими. Але коли вона відсунула ширму, щоб увійти до приймальні ательє, то аж відскочила від здивування. Сраний полісмен! Стоїть просто перед дверима спиною до неї. Він, мабуть, почув, як вона виламувала задні двері. Джинкс припала до підлоги за прилавком і спостерігала за його відображенням у боковому дзеркалі. В лівій руці поліцай тримав кийок, готовий застосувати його за першої ж нагоди. Не рухався. Навіть не переступав з однієї ноги на другу. «Сучий син! – прошепотіла вона. – Довбаний манекен!» Тоді з якоїсь причини їй у голову сяйнуло ім'я Мерфі. Джинкс відсунула манекен назад, зняла з нього куртку та приміряла, трохи зависька в грудях. Вона знайшла стрічку сатину в шухляді та міцно прив'язала груди до тіла. Тоді знову вдягла куртку зверху на сукню. Одяг підійшов ідеально. Джинкс стягнула з манекена штани та пирхнула. «У тебе навіть цю цюрки нема! Та якого хріна ти так вишкірився?» Вона одягла штани та кашке, а тримінцем від кийка обв'язала зап'ясток та поглянула на себе в дзеркало. «Чудово! Вони подумають, що Ларі вбив коп! І хай потім шукають вітру в полі!» Джинкс вийшла крізь задні двері та перелізла через огорожу. Порпалася в землі навколо телефонного стовпа, поки не намацала пакунок, в який раніше загорнула пістолет. Джинкс витерла бруд та витягла тупоносий службовий револьвер 38-го калібру, який забрала врябого виродка з універмагу Гортонс. Спочатку вона вб'є Ларрі, а тоді займеться тим сраним психіатром, який збирався її прикінчити. Це можна зарахувати до статті самозахисту. Вона засунула пістолет собі за пояс, повернулася назад тим самим шляхом через підвал та вийшла на вулицю, розмахуючи кийком. Хоча була лише 9.30 на 10-й авеню, не було жодної душі. Але вона йшла впевнена. Ніхто не насмілиться зґвалтувати або вчинити напад на копа. У неї був кийок та пістолет для захисту. Джинкс попрямувала на північ, перевіряючи дверцята чужих машин, але без успіху. Тоді на Ріверсайд-Драйв вона побачила лисого чоловіка середнього віку в рогових окулярах, який саме сідав у свій новий Мерседес. Зупинившись біля машини, вона постукала кійком по віконцю з боку пасажира. Чоловік натиснув на кнопку, опустив скло. «Так, офіцере!» – Джинкс показала йому пістолет. «Я не скривджу тебе, якщо не панікуватимеш!» Вона відчинила двері та прослизнула всередину. «Їдь звідси геть!» – наказала вона. Його очі округлилися, і він спробував заперечити. «Не стріляйте, не стріляйте в мене! Ось заберіть машину, просто дайте мені...» «Заводь виродку!» – сказала вона, стусанувши пістолетом під його ребра. Він увімкнув запалювання та натиснув на газ. Машина завищала, з'їжджаючи з узбіччя. Він проїхав на червоне світло і вирулив, коли на них ледь не наїхав пікап. Через кілька кварталів Джинкс наказала йому проїхати однією безлюдною вулицею. «А тепер зупинися отут!» «Що ви хочете зробити?» «Забирайся! Не стріляйте в мене!» – зойкнув він, підводячись ситіння. Вона торохнула дулом по його лисій голові, збивши окуляри на землю і, шпортаючись, він позадкував. «Я б не витрачала на тебе кулю», – сказала вона, сідаючи за кермо. «Довбані водії, мужики!» Джинкс рвонула геть у північному напрямку по Ріверсайд-Драйв до Генрі Гадсон-Парквей. Вона повернула на міст Джорджа-Вашингтона і перетнула кордон штату Нью-Джерсі. А тоді почала то вистрибувати, то зливатися з потоком машин на магістралі, залишаючи позаду здивованих водіїв. Деякі лаялися, коли вона не давала їм їхати. Інші махали кулаками, коли вона зачіпала їхні бампери. Поїздка на швидких машинах приносила їй найбільше задоволення, ніж будь-що інше. Господи, вона б воліла виїхати цим авто на гонку на виживання, а тоді подивитися на того старого лисуна, коли йому привезуть те, що від неї залишиться. У того мудака все одно, мабуть, велика страховка. Раптом вона усвідомила, як це необдумано привертати увагу, та ризикувати тим, що її можуть зупинити, саме те, що зараз треба, пійматися на тому, що вдаєш із себе поліцейського, та маєш заряджений пістолет. Вона з'їхала з магістралі та повільно попрямувала вуличками до Енглводу штат Нью-Джерсі, у пошуках потрібної адреси. Джинкс зупинилася на вулиці навпроти гидотного жовто-червоного різнорівневого будинку в стилі ранчо чотирма римськими колонами та копією старовинного газового ліхтаря 19 століття на газоні. Коли вона вийшла з машини та попрямувала до під'їзної доріжки, то побачила жінку, що бігала туди-сюди перед великим вікном вітальні. Вона здогадалася, що це Анна. Цікаво, подумала Джинкс, він і своїй новій дружині також бреше. Той мудак заплатить за весь біль та страждання, які він завдавав жінкам. О, так, ще як заплатить. За те, що спершу вдавав, ніби кохає саме Джинкс. За те, що терпів Саллі тільки, щоб бути з нею. Тієї ночі, коли вона вийшла і дізналася, що Ларі трахав Беллу, то спробувала вбити його. Але він був надто сильним і зміг вирвати ніж у неї з руки. А тоді той обмін дружинами. Це принижувало її. Що ж, тепер він заплатить за всі її страждання. Вона побачила, як постать чоловіка промайнула за вікном. Чорт! Якби вона підійшла на хвилинку швидше, то одразу пристрелила б його. Був повний місяць, тож Джинкс сховалася за тисовим деревом з краю газону так, щоб її не було видно з вулиці. Вона спостерігала крізь вікно та знову побачила, а, ну а тоді й інших людей. Знову з'явився Ларрі, але хтось інший затуляв його. Джинкс приготувала пістолет, підтримуючи лівою рукою. Як б його побачити, ще хоча б разочок. Але згасло світло. Вона вилаялася собі під ніс. Замить побачила, що загорілося світло на горі. Заклавши пістолет назад собі за пояс, вона обдумала подальший план дій. Джинкс дочекається, доки світло не згасне скрізь. Почекає десь ще з півгодини, а тоді пролізе через котресь із нижніх вікон. Вона обережно вийде на гору та підставить щось під двері Пенні, щоб та не змогла вийти і втрутитися. Їй не хотілося кривдити Пенні. Тоді вона проникне до спальні господарів, вб'є Ларі, та, звичайно ж, їй доведеться застрелити Анну. На шум, звісно ж, прибіжить Епат, тож вона також застрелить і його. Тоді втече вниз сходами до того, як Пенні зможе побачити, хто це зробив. Якщо Пенні побачить її з вікна, то те, що вона зможе засвідчити, що з їхнього дому втік поліціянт та поїхав на чорній машині. Тоді Пенні повернеться і житиме Селлі, а страждання та жахіття припиняться. Світло згасло. Весь будинок сповнився темрявою, єдиним джерелом світла став штучний газовий ліхтар на газоні. Джинкс почекала ще годину, а тоді спробувала відчинити вхідні двері. Замкнуто. Вона обережно обійшла будинок та перевірила бічні двері, а потім задній вхід. Скрізь замкнено. Джинкс спробувала відчинити по черзі троє вікон, але з жодного не змогла зняти москітну сітку на зовнішніх алюмінієвих рамах. Нарешті на четвертій стіні будинку вона помітила вікно в підвал. Джинкс вгатила по рамі під бором, і засувка зламалась. Піднявши вікно однією рукою, вона прослизнула в підвал. Згори почувся якийсь звук. Потім ще один – кроки. Хто її почув? Вона піднялася сходами в підвал, готова вбити будь-кого, хто їй тут зустрінеться. Джинкс відчинила двері в коридор, а тоді почула, як відчинилися бічні двері гаража. «Хтось заходить?» Машину вона не чула. Тоді усвідомила, що то Ларрі. Мабуть, кудись від'їжджає. Вона визирнула крізь вікно і під місячним сяйвом побачила тінь чоловіка, що перетинав газон. Він заліз у машину, що стояла на під'їзній доріжці. Куди ж цей сучий син зібрався у такій порі? На бляха-муха-бляханки, мабуть. Вона могла спіймати його на гарячому. Джинкс вилетіла крізь задній вихід, обігла будинок саме вчасно, щоб побачити, як він від'їхав від озбіччя. Вона стрибнула в «Мерседес» та гналася за ним кілька кварталів із вимкненими фарами. Коли він повернув у напрямку моста Вашингтона, Джинкс увімкнула фари та продовжила погоню. Через 45 хвилин він із Джинкс на хвості заїхав у підземний паркінг на «Істсайді» біля 3-ї авеню. Вже, мабуть, щось запідозрив. Але час та місце підходили якнайкраще, коли він саме збирався з кимось зустрітися. Мабуть, черговий сеанс обміну дружинами. Господи, як же приємно буде побачити його обличчя до того, як вона це зробить. Джинкс знайшла порожнє місце для стоянки та стала чекати. Вона побачила, як він замикає машину та йде до ліфта. Коли він проходив повсто, розчахнула дверцята та витягла пістолет за пояса. Чоловік зупинився і, побачивши ствол, звів руки вгору. «Я тут живу, офіцере, у мене є документи, і я...» То був не Ларрі. То був кощавий чоловік із сивим, коротко підстриженим волоссям та сивими вусами. Сучий син, вона гонилася не за тим. «Хто ти такий? Що ти робив у Ларрі вдома?» «Жінка, ви жінка коп, чому ви мене переслідуєте?» Джинкс приставила дуло пістолета до його скроні. «Хріносос, раний, Або відповідатимеш швидко, або я твої мізки по стіні розмажу!» «Ви не коп! Аго, владій, я добре-добре, не стріляйте! Я, я був у гостях, я директор з продажу у компанії Ларрі. Він знає, що я був у нього. Це лише якась жахлива помилка, ви можете перепитати!» «Ви довбані мутаки, все ніяк не заспокоїтися з цим!» Вона думала, чи не пристрелити його. Але їй був потрібен саме Ларрі, А постріли можуть привернути увагу когось із персоналу або охоронця, а тоді її кинуть за ґрати. І Джингс так і не пощастить вчинити те, що вона хотіла. «Послухайте, якщо вам потрібні гроші, у мене в гаманці є приблизно сотня. Можете забрати собі, будь ласка, тільки не...» Ствол пістолета описав широку дугу, і вона вдарила ним в лице чоловіка, а тоді ще раз... Тільки з іншого боку «О, Боже!» закричав він, схопившись за своє скривавлене обличчя та знепритомнів. Джинкс залізла назад у Мерседес та помчала геть з паркінгу. Вона гнала до магістралі, бурмочучи собі «Ляхамухам, бляха-муха, бляха-муха", знову і знову. Коли вона виїхала на магістраль ФДР та подалася в південному напрямку, то була настільки роздратованою і злою сама на себе, що витискала всі дев'яносто. Тоді вона почула за собою сирену і побачила блимовки, Гадство. Саме те, чого не вистачало. З патрульною машиною все ще на хвості, Джинкс завернула на 42-гу та почала кидатися з однієї вулиці на іншу, оббиваючи крила автомобіля, різко повертаючи, виїжджаючи на зустрічну лінію до центрального парку та повертаючи назад у місто, щоб позбутися патрульного автомобіля доки нарешті не повернулася назад до своєї квартири. Вона зупинилася на узбіччі вулиці навпроти та вистрипнула з салону. Джинкс дісталася додому, і коли за нею затраснулися вхідні двері, почула звуки сирен, побачила крізь вікна блимовки та поліцію, що під'їжджала до розбитого мерседеса. Сміючись, вона збігла вниз у підвал, а тоді на задній дворик, де й закопала пістолет на тому ж місці. Тоді знову залізла в ательє Грінберга. Вона скинула уніформу, одягла Мерфі та поставила його назад перед скляними дверима. Тоді Джинкс усвідомила, що десь загубила його кийок. Якусь мить вона не знала, що робити з порожніми руками. Тож повернула його праву долоню вгору, а середній палець стирчав так, ніби він всьому світу показував фак. Коли вона повернулася до квартири і побачила Ривах, який вчинила тут перед тим, як кинутися шукати вітру в полі, то сказала, «Вляха-моха, можеш зайнятися цим, Деллі?» «Не я», – відповіла я, – «я після тебе не прибираю». Я не сказала їй, яка я налякана, і як цей вечір висутав із мене всі сили. Люблю пригоди, але це було занадто. Я втішилася, що вона сховала пістолет, хоча була б не проти викопати його та викинути геть. Але я знала, що не робитиму цього. Зброя мене лякає. Все одно, подумала я, настав час Саллі розбиратися з цим хаосом. То все була її провина. Якби вона з самого початку не була такою тупою, Джинкс не зіпсувала б наше чаювання.